Ja, som ni vet så er ni jo äventyrare. Ni er precis der første gangen ni treffas på riktig. Hej ni kan vel dra en snabb gjennomgåm hvilken det er, og hva ni har. Vart treffas vi det. någonstans? I, vi återkommer. Ja. återkommer. <laughs> <laughs> vi återkommer. Det er en det er på et verdshus, eller liksom, vi vet hva det er om for omständighet det er. Vi right. ja, kan dra litt samt. Det er på et verdshus i staden Tamar. Vi gick på Världshuset. Perfektigt. Okej. Jag var där. Jag har Skype. Jag har Skype, ja precis. Vurk, vurk med snöre Ja Vänta <här> lite, man ska äh, få tråden Nu får du säga vad det är Jörn Spänn ja, Vem är du? Nej men Jörn jag. Jag, jag är bakhus Jag tänkte att vi skulle gå dit i datorn där och ska nu slå upp bloggen så att du kan läsa min bakhushistoria Fingern av mig <här> Ja du vet inte ja, ähm, att jag har gjort en bakhushistoria Jag tror Albert ligger på att fira är, på något Fingern av dig Ja sådär ja, Jag läser <här> ja, Jag heter Aljana e Aljam oh Oj va Eller Eljam Alien. Får oss att klarna upp det där. Det var väldigt jonttigt invecklat. Ja, Aliana Alien. Ja. Jag uh, tror jag är klädd i en enda healer här. <laughs> jag är väldigt ful. Det är det. Jag drog, brukar vara det. Ja, uh, jag är vitt torn, classic Growhorn, alltså röda ögon, 170 cm och det. Det beklager. On petition. Nej, det ska jag fråga det? Det blir väl 20 kg. Ja, men jag for så <håll> 50 kg. Ja, bra. 150 kg. Nej, men vi liksom dehj, vi har, har så mycket packning så kan man liksom om du skadar den måste man bära Det blir perfekt. Det 100 kg får det vara. Vi Kan bära två mig. Ja, det var han i henne. Ja, det var helt skjøst. Men det var greit. Skj, min konstnæren! Han gav et bra priss. Ja, photoshopet det. Det er min karakter neste gang. Spegel på vegen. Segel med det var ju så för när när adelsmän och kvinnor där för ut och gifta sig så de skickar upp porträtt på folket där mm. och konstnären målar ju aldrig hur de såg ut på riktigt utan de ju. Vet du det? Ja jag inte, kör nu. Ja jag heter Svensson Tallandro. Kommer ihåg det. Svensson. Så när är human neutral. Eh jag är rough. Eh jag tror att det ska inte vara rogue. Det ska vara <hjøstet> Det ska vara <du> rött. Nej. Det <hjøstet> är rött. Ni klass bort. Har vi två röda? Tre. Två tre. tre. tre. tre. Oh, det är bäst. Bra. <hjøstet> ja, jag såg det. Ska det skulle bli smickigt. Eh, jag vet inte vad St stelt. stelt 80 kg og jeg er en mån 85 lenge. Jeg heter Sli, Jag kommer til å ha de andra navnene. For å stå på et <gå> Hemma. Sli kommer til å ha de andre navnene. Jeg fram dem gjennom å få tærning av Sli. Vilka dårlige foreldre du har. <gå> Är det rätt? Det skulle vara kul liksom bara slopa fram allt ja. med tärningar. Jag är en Genesis sword match. Så jag byter byter lite temperament och lite ör beroende på vilket element jag vaknar som. Är det random det eller? Nej, ja. det bestämmer. Ja. Okej. Okay. Varje gång på men... short rest så kan de byta element. Så jag har earth fire storm water wind. Like ja, och wind olika. Man kan ser ut så ser Genesis ut. Vad ska jag? Genesis. Det ser ut som det ser ut som er en perfekt kokk. Earth Spirit. <laughs> <Earth -birth. laughs> <Earth -birth. laughs> <and> <laughs> Är det eh jag är en och kvitte lång i vägen 90 kilo. Ja. Ja och utseendet som framhäns också beroende på hur hur är fällementet ändras knasigt också. Vem är det där? Nej. Ja jag får jag får bonus för ronen på vikt elementet så får jag lite bonus så där. Och jag vatten kan jag andas under vatten. Så kan vi lite snickiga med. Så om du är under vatten och är i vattenelement och du lukar zonna. Ja då vet <är> jag vet. <skratt> Lykt. Eller sån luft, det är ju... Då flyttar man ju. Då flyttar jag, flytt jag flytt upp bara. Eller så... el. <laughs> Bra. Ja. Eh, Morotar. Eh, Drow. R Rogue, med alla andra ungefär. Eh, vitt hår, svarta ögon. Den har sjuttelång, väger 68. Ja. Jag, jag är näst fulast här, glömde jag tillägga. Du är snygg va? Jag är <laughs> rätt snygg faktiskt. Vem har mest i karisma då? Jag vet inte, jag har tio i karisma. Jag har plus ett jag har 14 totalt kan jag smälla. 11 ikall. Ja men var ni för plus då? Plus 2, no. plus 1, plus 0. No. Ooh. Minus 2. Sen när när ser ju med oss som minus 3. Sen då blir. Så, så, <hör> så, här, så det det där. Då då delar vi fan på. Ja. Första platsen du har ju med dig mm. på. Jag har femton. De Morte. Jag är human, necromancer. Jag använder en godisklubba som vapen. Ja. <går> och det är det något du har photoshopat nu, eller? <går> nej, nej. Tick en godisklubba på den där. <går> nej, men det har jag tänkt. Typ det. Niklas, han skriver ju Logyshockey eller <går> så. <går> <går> Lite får ni göra själva. <går> ja, det är sant. Jag på, går i <nu>. själva, <går> typ slickar på sin klubba och går. <går>, <går>, <går> Samla flugor. <går> Bateskogen vet jag, jag bara slamla flugor. Har Joel gått upp något i Vektor kan vi ta upp och klumpa groden? Vad vann? Det är du som skickar grodena jeg heter Mateus, jeg er Warforged Fighter. Hva er du på? 2 meter høg, 150 kilo. Mm, cool. Det lyfter vi ikke, om du fatter <laughs> det. Det fikk jeg kvar. Så du, så rammer du. Du får hitta det. Har en mekaniker, da? en goblin. Det en mekaniker. Den ja, perfekt. Goble, delvis mekaniker, i hvert fall. Eller ja, er det, eller høy, er det skelett som er mekaniker? <laughs> ja! <laughs> så ja, ja. Gå <coughs> omkring med flale og skjeld. Ja, Cheldong <laughs> Shorterlott <laughs> heter jeg. Jag är en Hawfling eh, Road. Tre fot hög och väger 40 kg ungefär. Def. Tre fot. Med, tre fot mot 90 ja. cm. Och du har ju en till med dig. Öster. Ja, Sen har jag min lilla Minion Jeff. En min Gnome Ranger. Ett litet skelett som jag har med mig. Ja, grej. Åh gud. Jag kan ta över det. Nej, det. <laughs> <är> det. <laughs> Fan, jag kan inte döda det. Jag har alla redo. Ja, fast så där. Och då gör jag. Eh så här, ni har nu samlat i ett värdhus i dalande tuppen i staden Tamar föran. Det är inte ett stort värdshus. Och på övervåningen finns det bara fem rum som ni har hyrt. Som var i bankpets. Eh och medbehövande får sova med föräldrar. Men jag öppnar ju bara en en låda och lägger med. Det är ju som man får äta alltså. Eh på bottenvåning så är det ett stort rum. Det är sex bord och det är som är en liten bar framför köket och Nilsen ligger längst in till liksom längst inte höger när den äldsta sitter i Europa. Mm. Eh ni dricker en Wolfis sortsdryck, äter lite kött. Men Svensson. <laughs> du ser en gubbe sitta på andra sidan rummet. Eh han sitter och kollar liksom han verkligen stirrar på er. Han har mörkt slitna kräder. Han är grott och liksom grott hår och skägg. Han röker en pipa och han liksom är så här väldigt framåt hukad. Han håller blicken fast på er utan att vika undan. Till slut börjar han gå mot er. Han har haltad kraftigt och är ganska krokryggad. Han kommer fram till er och säger mitt namn är Luke. Det var inte menat att stilla så med undrar är det så att ni äventyrar. Du tittar bara på mig för jag är så vacker. Han skrockar lite där. Håll ända flicket till någon annan ja. Ska vi räta med ryggen? Klart vi hjälper Ja visst Vad vill du? Hahaha <skratt> <skratt> <skratt> Här rakt på faken ja, Det gillar jag ja, Jag är element Hahaha Jag börjar som det här <skratt> Nej men det är liksom det första som jag börjar som Så då har jag Han slår mig till, var det sant att den var så tråkigt då Han går lätt tycker Vad fan Slår mig till, det är koret i handen Hahaha Hahaha Och dessutom kanske ni tillräckligt. Mm. Eh enligt legenderna ska det vara enorma skatter i sig. Och jag undrar om vi skulle kunna tänka igång dit och ta skatterna. Kan inte du berätta så Vad du det du har för dig att berätta <laughs> legenden? Eh enligt legenderna så är det en gammal alvstad. Och den är en grotta under marken. Jag vet det är väldigt ovanligt med alver som bor under marken ja. men är det är nog speciellt. <laughs> det finns några här faktiskt som har är från detta ja. Men och de har en och det var så att det fanns en stor trollkarl där förut som heter Alkarest. Han var kungens högra hand och han hjälpte till med hemliga experimenten där nere. och ändå så dödade han även kungen och de flesta av de som bodde där nere. Och det är sämmen så att den här Alkarest har en bok där nere som jag egentligen skulle vilja ha. Resten det? av skatterna får ni, men den boken vill jag ha.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 Det vet inte vet och det är det vi hoppas finnas i boken. Så ni kan få vinna också. Det vet vi inte. <skratt> ja, jag vill se diskutera det. Kan du gå iväg lite? Nej, stäck du. Jag går till var. Jag kommer om en stund. Oj, hörr, jag tycker ni om det här då. Du är söt här då. Ska du dansa? Du är söt. Det känns lite ja, här. Kör bara, kör. Sådär. Jag ska vi inte gå så. So <skratt> nej, inte så. <skratt> <laughs> det ska vara. Vi vi läge gå ner och se varför vad som står i boken, over, ah, er, er det där bokavsnittet vi lämnar Är det nåt skithäfte att behålla vi när vi drar? Är som är smart här och som är mycket wistard? Första. Minus ett. Hur? <laughs> eh, plus ett i alla fall. Ja, plus två, 16. Plus två. Första. Vad tänkte du med det då det, det Ja, det är den här cylinder man bara Vad vi på? Plus vad ska vi <laughs> <hör> vad, vad ska vi ha det till? Vill du besträ? Mm. Og da skjer vi. Wow. Da går vi boken, sykker jeg. Änter på ballen. Var kom logiken därifrån? Alltså du, det, tas, du, det är nåt helt talstiskt. Det är ju inte seriöst att resa. Vad du bara. Du kunde så att jag försöker förklara. Jag kunde inte så att, att, klara, så att en hästtransport kommer komma på boken på halva boken. Liksom. Nej men vad vad är det? Måste en, den, det måste vara nåt. Vad är det som kan hända egentligen liksom kanske finns nåt i världen som dödar oss på vägen liksom jag jag vet inte. Vad han har hur många är det? Vi liksom 1 2 3 4 5 6 7 ja, vad vad ska oss? Men ja. <laughs> ja, <laughs> kan, det, kan komma noe, på flera stycken du saker du du du kan du <laughs> ja, kan ja, jag kan lyckas oss. Jag kan Jag har på många äventyr tidigare du eller. Då då har oh, jag varit. Ligga ja, då. kan <laughs> vi inte fråga alltså kan ge oss asså, något så vi kan liksom på vägen så vi kan som är bra på att övertala. Vad är det då? Intimidation. Intimidation. Okej, Persuasion. Ja, eh, Persuasion inskrips. Ja, för jag, jag är jag inom en militärrank. Kapten, jag vet inte vilken, vilken militär. Om vi letar upp mm. något ställe så kan jag fixa transport om du kan övertala dem. Nej, mm. äh, men försök att övertala dem. Kolla lite Nä, vi om vi kan, kan få något nyttigt på lägen. Men vi, är, det vi, vi, vi, vi är, först först är väl inställda på att gå iväg och, och slakta lite monster så vi får lite XP Ja men det är alltid ja, förstått först betalning, då. det är jag ju helt säker vill på Vi lär ju ja. få någonting för det Det är så det funkar ja. För att ge oss iväg ja, så måste, måste vi ju ha hjälp Ja, han måste ju ge oss någonting det. för att vi slått ja. <skratt> början <skratt> mm. ah, Ja, vi blir ja, ja, pratar med Hör, hör, hör, hör Vars vill du ha givet idag?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 Är omycket säg. Visas här i vi Morbitty utanför och jag jag följer med dit. Jag leder dit men jag går inte in i grottan för jag är lärd jag är inte äventyrare. Jag kommer inte jag vet inte vad som finns där nere. Så sant? Hur långt är det till grottan? Men det var i skogen här borta. Jaha, okej. Okay. Varför låter du som alla dit? <skratt> Vadå alla? Men, det, det, känner, det känns som att du du döljer någonting för oss i det här. Nej, vad skulle det vara? Nej, ja, det känns som att du håller igen med någonting. Det er noe <går> alltså, det är nog ett monster och sånt man täta ja. på. Eller hur fan kan man slå på vis och visa se om man har något. Försöka någonting. Insight. Okay, insight. Insight för då se vad det är. D+2 här det här borta. Insight. Är ja, det någon mer som har insight eller? Ja, plus +4 på det. Ja, då slår det du det det. Du kör inte efter för att. Jag har 2. Nej, plus, ja. Plus +2. Ja, då också på +2. Någon mer som jag har, jag vet inte. Ja, +4. Så då var det var det vi. +4 i insiter. Nej, inte. Gör varsäg insight för sen kan vi se då. Men det är det vi som sa det var nej profet vad du ska säga då tidigare det är nej, ingenting i det. Här. Mm. Så mm. plus 4 är det bästa vi har på insight. Det är det Varför är ni så många? Ja, jag, jag bara, jag. bara. Fet, jag har bara fyra. Nej. Jag tror jag att det är därför. Det var fyra med ras och lite såna här. Vi har vi har bara plus 2 som bästa. Vi har bara plus 2. Det så jag lite vad ni lämnar. Vad är det ni vill kolla? Så att jag vet. Jag vill bara kolla om han döljer någonting. Om han ljuger om boken. Nej nej, om han nej om han döljer någon precis, om han vet nåt mer om vad som kan finnas där eller. Om han har tillbaka någon information om Ja, det. precis. Om han underhåller någonting som han Absolut, kör. Men vad vad, vad det är insight. insight så det är plus 2 alltså. Eh och insight är där wisdom modifier och din plus 2. Och så har du fortfarande plus ett. Ja, då blir 3. Du måste ha insight. Nej, du tränat så får du plus två. Ja, plus två det var. Två insight med eller två. Men <skratt> <med, och> <skratt> så slår du först alltså prova jag efter och om det är så här plus 3 då. Ja, så det är wisdom modifieren. Men han är plus 4. Plus 2 och så är i modifieren och sen så har jag kör där. <här> Två. Två plus. Uh, du, han fick poäng. Du plus. Eh, hur ser ut som en sjön gubbe? Det är ni liksom du inte får jag, en fin? jag göra samma säck direkt alltså, efter då. Ja, kör. Vadå? För du slår med en sån där tärning. Vad var det för bon? Vad är inte intelligent så här? Nej, jag har plus. Ja, det var minus. Jag har plus 3. Ja, också perfekt. 18. Eh, du får liksom han vet nästan ingenting om där. Utan vill ha här boken, han vill hålla den boken och liksom det du ser. Det er jo ikke bare han som vil ha boken Men han sa, det var flere lærere Men annars, han vill ha boken Han vet ingenting om grottan Men han vill ha boken Det er jo bare kanna på Det er som han sa, det er skatterna i kittelen Nåste mm. den ah, boken i skolan boken är där fram vill han vil ha, för att han ne, de vill lära sig ne, saker det är det du de märker ne. han men, vill ha vi vi lära vi sig sk skatterna i Götaland och så tar vi säljeboden til, boken till Ja men jag säger det vi springer ner kika vad som finns okay. det finns några jätteköta Okej men då drar lägger oss på andra hållet Ja men vi vi jag det vi bestämmer att vi vi, vi, vi all all träffar oss på älts så du får sätta dig vi två palerar där så går vi går med på din på din deal liksom. Ja, men jättebra, Kör. jättebra. Vi ses här imorgon. imorgon. Och då mm. skulle du fixa ett sak i dag? Ja, jag fixar. Mm. Vad är det ni vill ha? Mat? Ja. Ja, tack. Eller. Jag vill ta hemåt dig absolut. Ja. Nej, du ja, men måste det ska hela ja. äventyret? Järna, gärna. Vi har ju eld i nere i grottan. Ja. Behöver vi facklor och sånt då? Nej, du lyser upp det runt dig. Runt dig, yeah. dig du lyser du. Så. Det är inte jättemycket du lyser upp, men det är ju spelet. Men jag, jag nightvision. Ja, det har jag. Han måste, ju tända, han måste ju kunna tända eld på om det sitter typ så här klassiskt facklor i väggen och så inte bara. Han ja, är eld saklig bara. Jag kan hjälpa dig. Ja. Ja. ja, nej men ja, jag sitter på att vara vaken som. Jag tror att vinter. Jag jag ville kan jag dra en sån här nature check och sånt och liksom kolla okay. skogen? Ja, ja det bästa av er då. Ja, nej, ni kommer inte i skogen. Eller vill du se er, vill du veta? Ja, vill liksom veta om... nu. Ja. Vill du veta om skogen? Ja. Vill du alltså, kolla du vill... in skogen, då måste du gå in i skogen. Ja. Vill du veta om du vet nånting om skogen? Nu. Jag vill veta om jag vet nånting om monster och sånt som är över skogen. Ja. Nature, om du vill veta monster. Nature, det har jag. Nu står jag i. Vad gör ni? Du kan ju också köra. Är det är det någon någon av de andra modifiers också? Ja, oh, nature intelligence modifier. Yes, plus 6 set det. Okej, okay, vad det finns för monsterskola. Det <laughs> <laughs> <Kretica>. riktar <fail> fel. Det heter plus 67. Så säger jag nu. Du tror att det är Det finns en skrutiskola. Ja. <laughs> Men, Men det kan ju bara betyda en sak, oh, Grana. En, en Grana. gran. Stor mm. gran. Ja men om det precis alltså tidiga anfall från skogen. Ja anfall exactly. från skogen. Ja. Mm, om det hänt något spektakulärt har det, vi vetosväg. Nej, nej. Jag vi vi vi vill bara det går inte så bra för dem. Nej, det det här är ju väldigt fredfulla byar. Det du vet är att har bott almeda förut. De var väldigt fredliga, men tror du verkligen det håller uppe från historier, liksom berättelser och sånt för Ingen vet riktigt om det ens finns någon, utan det är bara historier. Jag, jag, ja, det vet jag. Nu sover vi på sakern, tycker jag. Nu sover vi och träffar honom där imorgon bitti. Vi är lite ansvärt. Händer någonting under natten? Nej, det är lugnt. Jag våppnar som eld. Eld, absolut. Här så fortsätter ni det här. Tror jag att det är bra, sändning i grottan. Tup en gång. Det blir fyrt att bädda sängen. Okej, fixa grejer till ofta. Ja, de, är, de står här utanför i väskor. Det är bara att ta för er. Det är mat, det är i alla fall för fem dagar, var ja. Jag springer runt och, och kollar kvaliteten, bara ölen <laughs> Så är, att den är fräst eller fräst Det är en frunta då? till varje med ölen Ska vi skriva upp det eller måste du? Får mig en. En. Ja, ja. Oh, ja, det är det Lär ju skriva ö Men jag bara tänker ja, då skri, Jag skriver ö Vi kör inte så hardcore nu så att vi kommer Nej. behöva mat Nej, det är för det är en bra Det är bara en rolig grej ja, Jag då skriver... <går> öl! <går> Därför jag frågar, alltså... Jag frågar... Inget regn, liksom, för annars så kan man röra mig sitt... Alla info matmast. som han har sagt också, eller? Kommer du kunna dra igen eh, det? Här var? har ni papper! Vad är det? Han har inte sagt någonting! Han har sagt att vi ska ämta mig... <går> han har sagt ett <går> namn! Vietnam, var är var är ett namn, typ... Vad är namnet, då? Han. Det känner vi nog igen, det kan ju inte... Ammarant eller något, nej... Vi frågar Luka om namnet igen! Ja, vad är det han? Alkares! Alkisörest! Hahaha! Ja, ja, nu ska vi. Ja men eh Hur går vi? Vi börjar gå åt grottan. Ja, visa vägen. Kom igen, visa vägen. Hur går först? Ja, jag går. Jag följer lätt för mig och så börjar han gå. Det går inte snabbt som sagt. Han haltar fram dit så är väl du som är där. Hur mycket så... väger ja, du? du så <laughs> ja. Jag är inte stor om, mig, så jag väger ju inte mer än 50 kg. Okej. Okay. Han är du, ganska slillevära. Nej, vi, vi kan vi kan du ta vi kan ja, gå upp på ryggen. Då blir det upp på någon utan problem. Ja, t ja. exakt. Ja, och så ni kommer. Jag vrider upp trycket i din nej. servo lite så orka lite mer så det ska nog gå. Han följer hålla. ni börjar gå. Till slut kommer ni till som en liten stig. Mm. Då säger jag luck, öh en här, en här. Och så börjar ni följa en bit. Vänta, jag vill jag ja. vill dra en sån här check på om man har något fotvällspersen nu. Ja, det är insights. Eller nej, jag vill dra min nature check igen. <laughs> vad vill du, du se i nature? Vad vill du se i skogen? Nej, vad som redan har jag gör. Ja, slå. Skjena va. 14 Plus. Ja, alltså det enda ni ser är lite ekorr det kan vara en varg men den det är så sånn skygg vad så den springer ju bara. Vi spåren åt som. Det är inge, det är ju inget för det monster där i fria bort och skjuter den ekorren. <laughs> ja. Nu återstod. Det är ett attack. Full line det. critical fail och jag är absolut badd på. <laughs> Det värsta är att kumlar han och dödar en av oss Då kommer han vara den klumpigaste personen i laget Elva! Ja, du träffar Och det är han. en värst Måste jag slå skadad då, eller? Eller är han bara död? Det är bara bra jag, bort, jag höll på att ställa insikter In på <skratt> grottan Han flyger ner och sitter <skratt> i ett träd Så vill du tala så vill du bara rycka Alltså, ska du ha pilen över? Ja, nej, men jag springer och hämtar den Ja, för du har inte så många pilar Ja, ta med här. Karin också, han kan ju ha en bait okay. i grottan Ja, fortsätt Ja, den är med Det är bara en lag Åh just nu följer ni en liten Ja, hela till vänster i dåftan. Nej, det är ju följer Okej. Mm. så här ni fortsätter en bit mot mot boksten. Och så säger han stopp, stopp, stopp, Vi ska gå in här och den där ni ser, det är träd, ni ser inte en stig längre utom Exakt. Det är skogen som han han säger jag hoppar av här och så hoppar han ner och så börjar leda er genom buskarna. Då då håller en hand han pants axel så att den inte kan smitta. Ja, du håller den haltande gubben på axeln Ja, det är bra Man vet aldrig Man vet aldrig, det vet Va? Med eld Det är som hader, som vi har sett Perkuläst Kik! Kik! Va, det är in här Okej, jag tycker ni som är ställt ska gå in i ställt Finns det någonting som heter det? Ja, ni står i skugga, då kan ni gå in i ställt För då syns ju inte ni liksom ja men då gör ju vi det eller ja ja är det i alla fall ett. Ja, det känns, det känns det. som en ganska bra idé. Ja, håller vi håller vi håller er i skuggan. Vi håller oss bra. långt inne i skuggorna. Och ja, ni gör som man som man säger, ni går djupare in i skogen. Ni går ryttleden någon timme tills loket stannar. Här är det. Han pekar mot man ser inte det ser bara ut med som träd, men när man kollar närmare så ser man att det är faktiskt är en grotta där nästan helt igenvuxen av träden. Eh uh, han går fram till det här börjar rycka lite grävenarna. Och det ser ni att det som står en sten på. Look, håller på att fiffla i fickan, den har upp en ring och trycker den mot dörren då öppnas den. Han har en ring alltså. Vi snurrar ringen. Han kollar på er. Leo va. Här, varsågod. Kimma förresten. Vad är det du inte har talat om om den ring och magiska grejen? För <skratt> den här hittar jag. Alltså, det får är... jag läst i skrot typ gammal är det ju. Nu, nu får det såna här check på honom igen. Du är, är så duktig på det. Mm, mm, mm. Ja, jag började där borta. För det var ju då, då hade mera plus där borta. Då han insight på honom. Vad är det du vi vill se? Ja, vad han nu för fuffens farsing. Fuffens som som man liksom tänker låsa dörren nästa gång sen någon gång. Okej. Ja. Eller chansande bra på mark. Han har inte döljan i alla fall. Ja, <skratt> <skratt> <skratt> du, <skratt> <skratt> du, du, du. du, tyck, du bara stå och kolla. Ja, ja. Jag kollar mig i han är inte magisk. Jag har kallar över honom. Ar ja. på... oh, Nej äh, inte på honom, på tull. Det tur. är intelligent. Nej på honom kanske är bäst i området. Området. <laughs> det här området. Jag är 16 områden. Nu bättre. Intelligent ska ar komma för att se om det är normalt över honom. Inte 2 2 alltså. Jag får 6 än så nu, vi släpper sen. Eller? Mm. Ja, det gör det. Ja, ett. Eh <laughs> uh, Du känner liksom han är inte magisk på något sätt. Mm. Men det kan ha varit så att han har varit med om något magiskt tidigare under sin namn. Han öppnar precis ja, en dörr ja. med en ring. Jag, <laughs> jag tror att han har varit med om något magiskt. Kan inte jag göra en history mm. check på honom? Ja, om du vill veta något om honom. 15? Jag tänker att det här kan 15. ju vara han men, som men, alltså, det, ja. det är. Arkana. Ja, det är samma sak. Bra där, Joel. Det är, liksom det det är något magiskt, men inte, han är inte magiskt. Kolla det, om du, Nej, du kan... Jag vill kolla history check på gubben, alltså. Kolla så att det inte är han som är den här... Arkadest. Shoot. Mm, är det så smart? Ja, det är mera insight. Historian det liksom om du vet någonting om honom. Men insight då kan du absolut säga om han är alltså. Ja, och då var det insight wisdom. Wisdom modifier också insight hon då det. Jag har inte insight där. Då är det bara wisdom modifier. Varför blustrar det ändå? Kanske kan nog. Det är någonting med träningen. Till jävla. Ah, du fast ut som en vanlig gubbe. Jag vill göra samma koll. Fan. Du måste ju förleda på om det är han. Det är 3 det där va. Ja. det är en dubbel. Nej, äh, ja, alltså, nu, nu går väl igen, kom igen. Nej, men, ja, jag, jag, jag ska banka ner den. Kan vi inte bara där. fråga om det här som en sån IKEA-dörr som stängs? Du vet man, man går in så på IKEA. Nej, ja, men ja. <laughs> är sån sig, kom, Kommer den att stänga sig efter oss? Eh så lägger jag till jag måste stänga dörr eftersom inte jag vet vad som finns här inne så kan jag inte låta om det kommer någonting komma ut. Kan kan, vi, kan kan kan vi inte vissa inga dörr jävlar inifrån. Ringen. Ni det är det att ringen finns in bara utanför. Men kan vi inte göra ja, ja, kan vi inte slå slå till ett initiativ i och sätt. Alltså påbörja mm. slå ner honom påbörja hastan. Nej men jag jag tänker inte bli inlåst. Varför finns ringen bara på utsidan? Vi vet ju att ni kan gå in och kolla om. Kan inte vi få din ring och låsa inifrån? Det vill säga vi måste låsa mer ringen här utifrån. Det finns ingen Kan vi, vi, kan, kan, vi in in. Kan, kan vi inte kanske kan vi inte bara ta, ta med han in. in? Ja, binda fasta. Vi tar ja. med han ja. in då kan ni Vi, vi sätter han på EMS axlar sen går vi. Ni sliter med han. Jag sliter när jag sliter under kroppen. Strength check. Strength plus 4. Vet med han. Nej, vad fan? 16. Misslyckas. Han hoppar rundan. Ja, han är en vigubbe Han är stark <laughs> alltså Hur ska gubben kunna hoppa undan när han är halvt? Det, fan, det är ju något klurt med den här ja, det, Alltså det är alltså, men, Sluta på, Skälringen. jag vill bara ha i regeln Nå Någon rövskällring Inifrån och så låser vi inifrån ja. Ni är ju snäll Ni kan ju ja, men, gå in och kolla om det finns det något låsting Det gick ju bra skäla men vi kan ju gå in som sagt Ja, vad fan <clears throat> jag, sa, jag, går, nu, jag gör det Jag gör det, jag gör det Samtidigt nu så kommer stå vi dela gruppen här Hahaha men det känns ju som... Så... Det jag... känns ju helt... Var det insight för att kolla lås på dörren där? Du går in och så är det dungeoneering. I... Du måste ju inga. Nu var det Emil i den på dörren. Nej, jag, jag har inte har gått in. Gå in. <laughs> jag vill bara kolla upp. Alltså, Emil sitter i sin sida. Alltså, jag är sugen på att gå in och kolla upp det. Jag hänger på bakom. Jag vet inte om ni är nya i det här, men det här är ett äventyr. <laughs> <laughs> det är någonting som ska hända för att ni ska här komma in. Okej, okay, kom ja, är... in. Jag har inte... Jag har inte... Hallå... Hilen går in. Jag fattar alla kulor. Ja, jag går också. I helen in då är jag precis Jag är in. Jag springer den vägg. Ja, men vi går in och så och sen håller jag mig långt ifrån Albert för att inte förstöra min tarm. Jag vill jag vinkar åt honom när han såg. Alla rycker till. Ja, verkligen alla gått in. Ja, jo är lite kvar. Ja. Han står och kollar på det och ler. Och jag står innanför så här. Kom, kom, kom, kom. Här är likin. Då är det Okej då. Jag vill ägna. Jo, det går uppsikt. Okej okay, ja. då. Han tittar på er, han vinkar och så stänger Thank han. You. Det blir kaos vart förutom runt av. Tutorial is here. Ya shader dark vision. Jag tände min fackla på mig. Hey. Ja. Inga problem. Nu ska vi vara Och jag nu, går vi, först in i mod. Vi ska köra stealth mode. Oh annars, nej. Vi, annars annars så gör vi så här, nu delar vi upp oss. Så en grupp i delta team. Vänta <laughs> <laughs> med att få beta. <laughs> <laughs> de, de då då vi. Yes. Ni kommer in här. Det ser ut som en van. Här, Aj. lite till höger. Se den estatyn eller gå först. Du ser den statyn och om du går närmare så ser du en staty. <laughs> ja, jag följer på här. Ja, så då ser alla just statyn. Det är en allvarlig Jag vill ju alltid ha ty Esther Arcane Shake väldigt gissat. Vad ska man göra? Vad vill ja, vi ne, Precis, vil du göra? Jag vill kolla en av varje. Arcana vad Ja, men då vill jag en av varje. Jag vill ha en annan tärning den. det ni ser kan jag se på en gång. Det är att den håller i som en skål och det är något flytande i skålen.